Jeg brændte dig jo af dag, Der skulle have været stort kalas i DJ Breds brevkast, som du lytter til nu. Men ak, øh, der var for smasjør. Det kunne, det kunne slet ikke lade sig gøre, men øh, fucking bittert at lige have mistet den historiske anledning til at lave en lydfest. Bedst som der er mest brug for en lydfest, men... Øh, gengæld har Mixi og Ejet et fantastisk program legnet op i dag. Velkommen til DJ Breds brevkasse. Vi har Idiot. Vi tilbyder i dag telefoniske kviktest for Idioti. Vi er her på The Lake Radio, og i brevkassen særligt vil jeg gerne hjælpe til med at stoppe den spritte smittespredning, der er der er i vores samfund. Så vi, vi tester også her. Så... Hvis du eller en, du kender, har mistanke om, at øh, du kunne være blevet smittet med idioti, så ring ind på 42 66 80 29. idiot er klar. Idiot er klar. Mixi, kan, du, kan man høre den, når man tænder, for? når jeg lige trykker på standby-knappen på? Stand jeg kan godt ja. være højre, den der idiotmaskine, måske. Okay, jeg scroller lige lidt op så. Ja, så vi kan høre i de testen er klar. Hold jeg ikke tilbage eller tag ikke en ven, hvor jeg vil sige ham mistanke om idioti. Men, øh, velkommen til Breds Breakfast. Cosmic. En af kongerne af Afrokosmik Danielle Baldelli med nummeret Inner Light fra pladen Cosmic Temple, chapter 1. Til, øh, til, til tronerafhængen inden for Afrokosmik øh, DJ Stefan Egger. Et, øh, et andes inspireret nummer. Pinsha Andino. Pizza. Så håber jeg, du er kommet godt ind i det nye år, kære lytter. Og jeg vil minde op, at... Det er frit valg, om man vil teste spritioti. Man kan ringe ind til brevkassen om de så emner, som er Prioriteret rækkefølge Alting. Her kommer de Stefan sd Der er lige blevet sunget. 42, 66, 80, 29. Det er noget med og fiesta. <laughs> musikalsk kontekst for det hvor vi lytter til nu. Det er DJ's Stefan Egger med nummeret Pinscher and Dino. Denne her form for, man skal sige, turistificeret worldmusik med tæppebanker er en udløber af den nord-italienske diskoteksgenre fra 80'erne, der hedder Afrocosmic. Hvor de to DJ's, Daniel Baldelli og Beppe Loda Spillet og trakteret diverse worldklæder og skabte en afrokosmic. Det er lidt uheldigt for titlen genre afrokosmic. Det første nummer vi lyttede til var en af Bal Daniel Baldellis Lisa. dyre nummer fra 10'erne. Og DJ Stefan Egger er en sydtysk øh, DJ, som har taget som fører afrokosmic genren videre i en lidt altså, jeg at sige, meget sydtysk version med nogle store halballer og sådan noget, og det siges at det ligesom er ret Ret grænt, det der er tilbage af afro sangen, Men det oh, det er også bare... Det er også ah oh, Hvordan kan noget så forkert? Føle så rigtigt. Sådan er det tit. Sådan er det tit. Er det tit. var meget, meget bøvet og meget eksotisk på en gang. Det var sjovt yes, Det er dejligt. Her kommer den dygtige, den dygtige, dygtige, dygtige Mortimer. Vi tilt We've been taking for klar til lidt sandhed kære lyder. so many shit there been Make Don't be caught in self and play blind. Your heart sees better than your eyesight. pladen eller EP'en Fight the Fight fra 2019. Vi lyttede også til Mortimer i en forrige udsendelse af DJ Breds Breakfast. Hvem gemmer sig bag navnet Mortimer? Øh, en, der hedder Mort <laughs> en der hedder Mortimer, tror jeg. Det er en, en, en amerikansk øh, reggae-sanger. Det giver mening. Jeg elsker denne her plade. Jeg synes, den er bare... Hvis man, åh. Hvis man har et blødt punkt for reggae med backing vocals, så er det bare en super, super dejlig, avrundet behagelig produktion. Så... En, en blødt punkt for blød reggae? Ja, men også, også fordi mange af de sådan arketypiske reggae-historier om at være for, et fuldt folk, som ligesom er en skabelon, der er meget brugt inden for reggae. Den er sådan ikke, ikke i forgrunden på den her plade. Det er en kærlighedsplade. Det, det, det, det, det er top. Ah! DJ okay, og så til noget helt andet. Jeg så noget rigtig sjovt tv i løbet af juleferien, som jeg vil introducere for Brevkassens Lytter så fremt. Du ikke allerede kender det. Jeg så, har set noget af det, som man kalder Danmarks første reality-tv. En dansk filminstruktør, som er ikke selv... Nej, han er tv-mand TV og psykolog. Paul Martinsen, som i 1969 har lavet øh, en miniserie med fire afsnit af cirka en halv time, som filmer og iscenesætter forskellige psykologiske eksperimenter. Og øh, i det første afsnit, der hedder Broen, der skal en gruppe øh, læderjakker, altså også kendt som rockere dengang, bygge en bro sammen med nogle langhårede, også kendt som hippier. Og hvis det lykkes dem at bygge, opføre en bro fra, de skal bygge en bro over til en lille ø, der ligger ude i en sø, sted på Sjælland, tror jeg. Altså det, det er en afstand på 10 meter eller sådan noget. Det er, en, det er faktisk en, en øh, relativt stor opgave, men hvis de lykkes, de to grupperinger med sammen at bygge broen, så vinder de en pengepræmie, der er langt større, end hvis en af grupperne indbyrdes lykkes med at bygge Så der er et økonomisk incitament til at samarbejde, og så skildrer tv-eksperimentet, hvordan gruppen af hippier og gruppen af, af lederjakker forsøger at samarbejde. Og det ligger inde på Bonanza. Det er DK Bonanza. Og det er rigtig sjovt at se, både fordi eksperimentet er gyldigt, og fordi... Altså, jeg, jeg synes, det var spændende at se, og også fordi, måske fordi det er fra 69, så taler de på en sjov måde. De taler på en ordentligt sjov måde. Og netop fordi, at man sådan... Det er meget nemt at grine af, hvordan folk talte dengang. Så faktisk nogle af de arketyperne og problemstillingerne står faktisk ret tydeligt frem, fordi der lige er gået øh, 50 år siden det lade, lavet. Hvor, men der er noget ved sådan hele opstillingen og problemstillingen, som som står meget tydeligt frem, netop fordi det har lige ligget i 50 år. Ikke? Øh, men i løbet af aftenens brevkasse skal vi høre to forskellige lydbidder. Og når de er færdige med broen, det lykkes dem at brygge broen sammen, så laver interviewerne det meget. Paul Martinsen, der har instrueret den her serien, og øh, gør det meget genialt, at han beder hver gruppe, hver for sig udtale sig om, om de har skiftet mening om den anden gruppe. Og nu synes jeg først, vi skal høre, hvad, hvad rockerne har at sige om de langhårede, efter de er blevet færdige med at bygge broen. Hvad synes du nu om, om øh, langhårede? <laughs> ja, jeg skal være ærlig at sige, at der, er, der var sgu virkelig et par virkelig friske fyre, som også kunne bruge fingrene. Men der var sgu også nogle drys imellem, som hver en kan det eller andre. Og de lærer, tror kraft, det er meget det, de Det er en tagen, der kommer ind og giver dem en røgfulde indimellem. Det skal jeg være ærlig at sige. Men der er, som... Det kan der også være med os, nogle rare røghuller, som hver giver det ene eller andet. Men de er ikke så slemme som dem. Ja, de var skulle slemme, det synes jeg. Hvis jeg skal være ærlig... Hvad siger du, Hanne? Øh, jeg synes, de var meget flinke for at af dem, og kunne bestille noget. Ja, der var også et par slumper imellem. Hvis du nu ser på langhåret i det hele taget, ikke bare dem, som du har mødt Jamen. her i dag? Hvad mener på samme. om? Jeg tror, mit synspunkt er det samme, som jeg har sagt tidligere fra aftenen. Og hvad var det? Øh, de er meget flinke, når bare de holder deres meninger for dig selv og ikke prøver at overbevise andre om, at det det, de siger og det, de gør, det de er det rigtige. Hvad siger du? <laughs> ja, der er nogle af dem, der kan jo, men uh... Der er jo også nogle splatmoser imellem mig. Men jeg mener stadigvæk. Mit Det er det samme. Uh, du er ikke lært at respektere dem en lille smule nu, synes du? Der er kun én af dem, jeg vil respektere. De andre snubber uh... Hvad siger Jarl? Uh, Arl? Stort det samme som Svåre. Én mand vil jeg respektere som en lige mand til enhver tid. Et par stykker, uh, kan man vel nok lære Med Men lidt umage. Resten, det går den ikke. Lære hvad? det er noget ærligt arbejde, ganske vel, hvis de kommer i knibe et eller andet sted, så kan de overhovedet ingenting gøre andet end sætte sig ned og se bedrøve ud. nu har du altså kun talt om, om manuelt arbejde, ikke sandt? Øh, der er jo også andre former for arbejde, ja, som, som de kan, måske kunne. Jeg kan for mit liv ikke se, at det er intelligent at, at sætte sig ned nogen som helst steder og ryge hash, være langhård og uvasket. Og jeg kan ikke se, at det hjælper på noget som helst. Det kan jeg ikke. Udover at folk bliver mere og mere gale på mig mere og mere træt af at se på ud og på. Hvad siger du? Ja, jeg mener stadigvæk det samme. Og jeg lagde mærke til, flere gange under den her optræning, vi havde her, den bro her at der var på par stykker, der sagde, hvordan gør man det? Og flere gange, så lavede jeg mærke til, at de var fuldkommen blæst. Hvor kommer det fra? Hvor stikker det henne? Der har været et par, eller tre, tre imellem dem, som har været øh, gode, og en af dem, som jeg godt ville sagt, hvis du virkelig får en motorcykel eller sådan en dag, så er de altså hjertelig velkommen. Men de andre, dem vil jeg sgu stadigvæk holde på afstand. Jeg vil dertil sige, at med de langhårede, der kan jeg godt acceptere, eller jeg vil sige sådan, at hjernen sorterer dem måske en lille smule mere, at hvis man ser flokken, så kan man sige, at hver tredje af dem derude, de kan altså gøre en indsats i tilfælde, For jeg vil godt se, at hvis, hvad jeg har hørt fra 30'ernes arbejdsløshed, hvor den mand, der virkelig kunne lave noget, han kunne også tjene lidt penge, så var de døde og sult, inden der var gået tre måneder. Når skal vi høre, hvad de langhårede har at sige om rockerne om Nu ser vi lige noget pianomusik. Stanley Kowle med noget med Six times you have to be a chill for beauty before you beauty you just stand by. Nu har en ny besked. Modtaget i dag klokken 13.33. Hej, på Lindyne har i hinden Lange. Jeg sidder op i Island, omgivet af kæmpe bjerge. Og min søde K og DJ CZL sidder hjemme på Nørrebro og hører med i aften live. Og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var egentlig, at for dem til at ringe ind, fordi jeg tror, at de begge to, altså jeg er meget bekymret for dem, fordi jeg er i tvivl om, de begge to er nogle idioter. Mm -hmm. Så hvis der er mulighed for at få testet dem for idioti, altså allerede i aften, vil det virkelig, ja, tage noget fra mit bryst. Ja. For at aflytte næste besked, fast dit. Lige, Hør den igen. Øh, Tast 3. på nummeret tilsendt som nej, sms. Nej, nej, nej. Tast 3. Du har ikke flere. Nå, det var en besked fra Hinden Lange. Øh, jeg fangede ikke navn. Øh, hvis I lytter med derude, I to venner af Hinden Lange, bliv nu testet. Altså, det koster jo ikke noget. Det koster jo ikke jer noget. Og øh, vi risikerer virkelig en, en stor sprindespredning, hvis folk sidder der. Og det gælder også dig, lytter, At altså, sidder der. Der, er ingen, der, vi er 27 minutter inde i programmet nu, og, og vi har været nødt til at vi har taget øh, helt budgettet for den badesøen, der blev aflyst. Badesøen Festival, som det Leg her i august. Det har, vi, øh, det har vi ført over... Jeg har ikke sagt noget om det til Kunstfond. Det har ført over til at købe den her øh, idiot-test-mekanisme. Idiot Nej, der har kostet... jeg burde nok ikke sige det, men der har kostet 319.000, denne her maskine. Så hvis der er ingen, der har tænkt sig at I løbet ringe i løbet af, af aften og bruge den, så... Der er virkelig mange skattekroner bare sådan lige ud af vinduet, ikke? Det er jo tåbeligt, så vel mindst lige... Øhm, ja. Jeg tror nok, du vil regne ud over, vi, vi er på vej hen her. Ring, ring, ring nu ind for fanden, altså blive testet for idioti. Øhm, ja, nå. Øh, det, vi er jo også med grødkvald stemme erklæret, at årets første brevkasse også vil være årets... Øhm i en længere periode årets eneste brevkast i og med, at undertegnet at disse brev skal til på fjernkontoret i det sydvestlige Europa i Portugal og, og fylde hatten med nye idéer og forbinde til fugle og frøer og vandpytter og træer og buske. Men noget, vi også kommer til at lave i brevkassen i år, som, som, som jeg ser rigtig meget frem til, og som jeg vil fortælle lidt om, så du også skal se lidt frem til det, det er, at vi skal, snakke med, vi skal lave små portrætter af forskellige andre små radiostationer ud i verden. Og her kommer der et nummer, som jeg kender til, takket være radiostationen Radio Dschack, som er fra Sudan, og hvor jeg har fået kontakt til en baskeægte hippie, der hedder Osman, fra Radio d og, nej, nej, nej. Det ved jeg ikke, men han er en true hippie. Han har sin radiostation for Bring People Together. Spirit of Music. Prøv at høre, hvor sindsygt det her når er. elsker det, han når mig. Tamir Khidir Gossen el <tryk> دليل وادي تعبتني بس في ظلال ja Heeey, hvad så du har ringet til DJ Breveds brevkast, hvem er uh, hej DJ Breved, det er Chris. Hej, hi, hi Chris. Jeg yeah, er Jeg har faktisk uh, jeg har tænkt, at kaste er faldet ind til testen. Ej, fordi, uh, som de ved, det er en enkelt måde til at komme ind til sandhed, og det er igennem teknologi. Ja, yeah. so, uh, det havde meget færdigt yeah. sagt, 1. Skal vi ikke lige nyde de sidste 30 sekunder af det her nummer, og så tager vi testen bagved. Det skal vi. Den skal vi. Hænge på. <impros> <analysisk> Okay. Så mere kidier med gassen eller et nummer der har kommet mig hende takket være Radio Deshak og hvis du allerede nu har lyst til at tjekke Radio Deshak ud så søg på Radio D E E S H A K mesterligt styret øh, sudanesisk øh, netradiostation som hvis du er dig for den slags ting, så øh, behøver du ikke gøre andet end at blive ved med at lytte til de brødspreekast, fordi i, i, i dette år 2021 der vil vi kaste en øh, lyskærlen hen over øh, nogle små og interessante øh, internetradiostationer, ligesom den du lytter til nu, The leg radio. Men der er jo, er jo endelig en, der er gået i fælden her til idiottesten her. Klar, <laughs> Jeg er meget stolt over at få lov til at sidde og administrere den her lille kubiske boks. Kære lytter, hvad var det du sagde at dit navn var? Ja, det var Chris? Ja, Chris. Er, er, du... er du er du er du klar, Chris? Ja, yeah, jeg er klar. Okay. Kommer det nu kommer Nu trykker jeg på spørgsmål 1-knappen. Åh, der. Kunne du høre spørgsmålet, Chris? Øh, uh, nej. Du får det lige igen. Åh, oh, jeg kan ikke høre noget, men... Uh, det, hvis jeg løber til radio... Nå, ja, altså, du bliver nødt til lige at smulelytte lidt på radioen, fordi det signal fra radioen, det kommer jo ikke ud igennem telefonen, tror jeg. helt sikkert, okay. Okay, vi prøver det ingen gang til. Okay, Æ, nå, men nu siger Mixi, at der er 10 sekunders forsinkelse på radiosignalet, så... D det, som robotten siger, er, at din, din kæreste vil gerne på Swingerklub. Du vil ikke på Swingerklub. Hvad gør du? Uh, ho uden uden med information. Okay. Øh, ja, min kæreste kan gøre hvad min kæreste vil. Okay. Klar til, til næste spørgsmål? Ja. Det er en varm sommernat, og du vil gerne sove du i? Gang ud foran dit det er en varm sommernat, og du vil gerne sove. Der er tre soundbox-fester i gang ude foran dit lejlighedsvindue. Hvad gør du? Øh... Oh. Uh, hvad er i min uh, inventory, kan man sige? Alt. Alt? Åh, oh, uh, måske en uh, stor saks? Åh, oh, nej. De der soundboxer, de er trådløs. Du, du skal bruge en trådløs saks, så? Ja, yeah. trådløs saks. Det er min svar. Altså en form for jammer-device eller sådan noget? Ja, nemlig det. Okay. Det vil jeg altså også... <h ile> du ville også glæde mig. Nå. Okay, okay, sidste spørgsmål, Chris, for at afgøre, om du er en idiot. Her kommer det. Hvis jeg siger grønt vækst, hvad siger du så? grønt <h bir> vækst, jeg tænker på øh, øh, denne øh, ganja som jeg ved helt kunne min tid med. Ah, øh, nu lad mig lige øh, vi får lige robotten til at stille spørgsmålet på en anden måde. Jeg kommer her. Jeg siger du til Spørgsmålet er, hvad siger du til ubegrænset økonomisk vækst i et lukket biologisk kredsløb? Oh, uh, jeg siger ja tak. Okay, så er vi jo klar til. Øhm, så skal vi sætte maskinen til at og. eh øh, øh, øh, øh, øh, øh, øh, Test svaret viser oh. positivt, Chris. Du testet positivt for IoT. Du skal med det samme gå i isolation og hjemme. Du vil øh, Test svaret viser positivt, Chris. Du testede testet positivt for IoT. Du skal med det samme Ej. gå i... Øh, men der, der er lige noget mere, du skal... De at diagnosen. En ærlig idiot. Vi accepterer dig i vores gruppe, ja. ærlig idiot, ja. det man kan være, er være ærlig idiot. Det, Der er yderligere det er mulighed for at stille den diagnose ved dit prøvesvar, Chris, at du er en ærlig idiot. Og derfor, okay. derfor vil du blive accepteret i, i vores midte af ærlige idioter. Okay. Øh, skal jeg holde mig selv i karantene, Eller er jeg bare klar til at gå ud på gaden? Øh, det det du skal bare øh, blive derhjemme indtil videre, indtil du bliver kontaktet af idiotopsporingen, som vil give dig de oplysninger, du skal bruge. Klart. Nå, men uh, tusind tak for ærligt, ærligt svar. Jamen, øh, har du et rart sted at være, Chris? Du kommer jo nok til at være lidt øh, for dig selv, indtil videre. Nej, ja, det er bare. Har du... Bor du et sted, hvor du... Øhm, har du et sted, hvor du kan selv isolere? Så du ikke smitter Æ, andre? Ja, næsten. Næsten. Okay. Altså, hvis jeg ikke for højt, måske. Så, så, så passer det nok. Du er en meget modig lytter, Chris. Du har prikket hul på bylden her i idiottesten. Tak, og øh, jeg håber på øh, flere svarer. Ja, det håber jeg også. Det bliver, bliver brug for at få testet så mange som muligt. Fantastisk. Tak, fordi du ringede, Chris. Nej tusind tak. Det er, tak. Ja. det er lige gået op for mig, at øh, lytterne kan jo ikke... Ly Mixi. Lytterne kan ikke køre selve idiotmaskinen vel? gennem telefonen. Nej, det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Ej... Nå, så må vi jo køre det ekstra idiotisk med at sidde og gentage hele tiden. Ja, Den er også lidt svært at forstå, idiotmaskinen, synes jeg. Det synes jeg ikke. Nå. Nej, det lavet af voksne. Her ser du så? Musik. Velkommen til det brede brevkasse, og det ligger radio.com. Musik. Vi lytter til den sydafrikanske housemusiker Tebe med nummeret Bula Boots. Og da jeg lige lyttet til Bula Boots første gang, så tænkte jeg så... Aaaaah, musik. Meget fedt nummer, men jeg ved ikke helt Da jeg lyttede til det 4. femte gang, så følger det som om, at det var sådan en lille del af min hjerne, der var blevet indtaget af Bula Boots. Så aldrig kunne været blevet indtaget af noget andet nummer. Dilemmas. Skal jeg selv gå først? Vi alle ser dig i mig. Ud i muligt Jeg i Okay! med boot. Hvis ikke du lige har hukket første gang, så prøv lige at høre den 7-8 gange til. Så tror jeg altså, det der sker noget. Nu bliver man lidt glad for den der, øh, jeg står her med headset på ved poolen, og kommanderer et lille kvadrat af fitnessudøvere med headset på, og... <laughs> Fed sound, altså, men hvad har... Det får mig til at tænke på, øhm... Jeg er glad... Nå, for fanden... <laughs> Hallo, det er de der hvad er det? Hej, det er CCL, der er blevet opfordret til at ringe ind. CCL? Yes. Er du? Ringer du ind for at blive testet for i Ja, det gør jeg. Idiot, okay, vi, vi har lige prøvet vi prøver lige et nyt system her, for at prøve at, at, at sende dig noget af lyden på idiottesten her. Så vi må lige simpel, kan du høre det her? Prøv lige at spille uh, testlyden uh, test for dig her, så må lige du kan høre det. Idiot, kan du høre det? Det kan jeg. Ej, perfekt. Øh, nå, nu kommer det første spørgsmål. Åh, så igen, de undrer sig hvorfor du har tajpen. Det er de, der gør sig, om de godt kunne gå hen og begynde at blive, fordi du Det Okay, det, det? Det, det som ja. robotmaskinen, robottesten sagde, var, øh, øh, at du er kommet i skole, og alle andre, undtagen dig, inklusive læreren, har ikke noget tøj på. Uh -huh. øh, og det virker, som om de godt kunne finde på at blive øh, ledet ved dig, fordi du er den eneste, der har tøj på. Hvad gør ja. du? Øh, det vil ikke være første gang. Jeg tror, jeg vil langsomt langsom tage mit tøj af og, og, og gå hen et andet sted gemme. mig. Så du føjer gruppen og så flygter du. Ja. Okay. Ja. Her kommer det næste spørgsmål. Du skal finde på et kodeord til, kode til en konto på nettet. Hvilket kodeord kode vælger du? Hvilket kodeord vælger jeg til? til en konto på nettet? Ja. Mm -hmm. Det tror jeg faktisk jeg vil, jeg vil spørge øh, K om. Ja, de set brevet. Ja, Hallo? hej K. Det er bare vi de, de vil også bare gerne lige sætte en hilsen ud til øh, Hinden Lange. Det ja. henter opfordret CGL og Søde K. her til at ringe ind. Okay. Hinden okay. Lange? Jeg tænker, at Hinden Lange er et meget godt kodeord. Ja, okay. Så kan I lige oplyse jeres e-mailadresse lidt senere i løbet af, af testen, så vi ved, hvor vi skal forsøge os med det her kodeord. Mm. Øhm. Okay, nu kommer det... Men vi skal lige sikre os, at det C.C.L. eller Mr. K., der aflægger test her? Jamen, det er mig. Det okay, er mig. okay. Altså, så kommer det tredje sidste spørgsmål. I sit at, den en afskyld, og at du skal bestimme, det skal være Skal jeg gentage spørgsmålet? Det må du meget gerne. Øh, din afdøde ven har skrevet i sit testamente, at denne ven ønsker sig en uværdig afsked. Og der står en videre i testamentet, at det er dig, der skal stå for, hvordan afskeden med afdøde skal være uværdig. Hvad gør du? Øhm, jamen, jeg tror, at jeg vil... Start med at øh, læse hele øh, Lars Lykkes diagrafi op. <laughs> øhm, God idé. <laughs> ja, og så egentlig bare øh, slut med ikke at nævne, hvem den afdøde er. <laughs> så beder folk om at forlade, øh, forlade stået i Jeg tror, at nu har, nu har idiot computeren nok øh, data til lige at beregne sit svar. Nu den, kan man høre har positiv. ja, det positivt! positiv, er positiv Nej! gå isolation chokerende! Men sandt. Du testede positiv for idiot, Du skal med det samme i chokerende! Chokerende! Øh, I test... med det selv isolere derhjemme. hjemme. Men der er en, en opfølgning okay. her. Øhm... Dit prøvesvar giver mulighed for at stille dig en ærlig idiot. Dig kru, det det forkerte, man idiot. Dit prøvesvar giver en videre mulighed for at stille dig en ærlig idiot. Vi hilser dig velkommen i vores kræs af ærlige idioter. Hvordan ser du mig i vores det er altså noget... De der kan kå op testet nu, eller... Ja, de... ja, ja. Altså, vi har ja, ikke ja, fundet ja, ja. 310.000 Fordi... af for noget eksperimentel idiotteknologi øh, for ingenting. Altså... Nej, lad os bare få kå med, har med Vi har spist sammen i aften, så hvis altså... Hvad har Vi har spist krebinetter sammen i aften, så det er også bare det der med, hvis jeg er positiv, så giver det også bare til at teste sammen. Altså, har I spist 18 sammen krebinet? Mm, måske... Ikke <løse> lidt... Det er fandme klamt, men... <laughs> men det er jo lækkert, men måske var der ikke så mange tilbage, og så kan man godt blive lidt K, du ring side, ja. nu øh, kan du godt øh, spidse tungebåndet, for vi skal. Øh, ja, det er modtaget. Vi skal lige Jeg have dig testet, test. så du kan få hypersprederen på derhjemme. Øh, ja. her, her, her kommer det øh, første spørgsmål. Ja, der jeg hører det. Jorden, der kunne for hvad ville du bede kunne du høre, hvad maskinen sagde? At altså, det er lidt svært at høre, mig er det selvom det ja, prøv, lyder rigtig flot. Prøv, prøv lige at skrue lidt op her, men vi er også gang i noget? Den spørger, øh, hvis der kom en venlig alienart til jorden, der kunne opfylde et hvilken som helst ønske for menneskerarten, hvad vil du så ønske på menneskeartens vegne? Uha. Uh altså, jeg tror, at jeg vil ønske, at den kunne løse nogle af vores store problemer for os, og fortælle, hvordan det er gået med dens art. Det er måske allerede mere det. Hold op med at tale udenom, siger den. Åh, oh, okay. <laughs> øh, et ønske, jamen altså... Øhm, svar på jeg tror, jeg Du siger om, en på spørgsmålet. Jeg svarer på et spørgsmål. Jeg skal nok få Ja. Hvad spiser I der, hvor du kommer fra? Okay. Det vil være mit ønske bare fordi det at vide. Okay. Det er rejkogtage. Her kommer det næste spørgsmål. Okay, godt at vide. Din tungnemme kollega fra hjemmeplejen har påkørt din privatbil. Hvad gør du? Øh, definér lidt tungnemme. Jeg er din tunge kollega jeg er på jeg har pågørt din... De tager nu nu ikke med kollegaer, fru København. Jeg plejer på, at pågøre dit privatbil. Hvad gør du? Jamen, jeg, jeg tror lige bare, at jeg tænker, at det var, det, var, det, var, det var grænsen. Og så tror jeg, at vi vælger at slå den her kollega hjemme med en cocktail. Okay, jamen, nu har nu har jo idiotmaskinen tilsynelig, at der fået så meget data, den skal bruge for Test at kunne spørge. Det var... Hvad tænker den? Du positivt. Positivt. Det testet, positivt! SVAR POSITIVT! Nej! Nej, god! <laughs> du skal gå i isolation derhjemme, og du bliver kontaktet i idiotopsporingen. Øhm... Det, der er Det jeg tror, at du spiller den den du er en ærlig idiot. Okay. Det mindst forgættede man kan være er at være en ærlig idiot, men jeg. jeg det synes jeg måske er lige lovligt flot, øh, maskinen, i og med, at du vil slå en, øh, en i for en ubetydelig lille parkeringsbul. Altså, hvad fanden er du for et menneske, altså? <laughs> det, er ja, det, det er jo ikke op til mig at fælde op. Det har vi jo teknologi til i dag. Øh, så du behøver ja. slet ikke svare. Det er måske en din egen interesse. Slik, og... Jeg tror jeg faktisk bare, at på. Tak fordi I ringede. Der er plads til mange flere på idiotmaskinen. Godt, vi har væltet ind med beskeder her. Men jeg, jeg synes lige, vi skal klare ørerne ved at øh, høre øh, denne her sang, som... Øh, uh som er sådan en slags øh, smeltet tutti-frutti-is. Vi kan øh, lige putte ind i vores kraniums, øh, mens vi øh, reflekterer over spørgsmålet idioti. Ja, yeah. Velkommen til, eller du lytter til de brede sprøvkast på The Lake Radio. Det sidste program, med undertegnet sig ned til Sydeuropa og tjekker, om projektet taler sand. Kan man lige, virkelig få sit liter fyldt op med rom og oh, eller cognac. Og eller... Rom. Og eller cognac. Eller... Cognac for 38 pesetes? Åh, oh, Lytter, finder jeg svaret på det spørgsmål? Finder jeg svaret på det spørgsmål? Jamen så lurer der, så skal jeg nok lade dig det at vide. Her kommer NST Kofidis med nummeret egalitet. Elsker det, det gode. Hjærligt, hvis man har den der teknik, hvor man bruger gummerne til at fjerne al paneringen, før man overhovedet bruger tænderne. <tryk> oh, men der er kommet nogle beskeder på legmofonen. Der står... Øh, Kære Lilja de Brede. Kæft, et track, vi lige hørte. Det må have været... pula øh, Booth, måske. Uh, havde glemt at tune ind før nu. Hvad er jeg gået glip af? Spørgsmålstegn. Men Astrid... Øh, uh, okay. Uh, uh, der står... Har lige mistet min færge til Sverige. Lidt med vilje. jeg kan lige blive testet over sms. Har en lille melodi, jeg gerne vil ønske, hvis jeg ikke er den eneste, der har sådan et aggressivt dansegulv på et nedlagt diskotek inde i sjælen, der bare hunger efter noget tramp og sved i øjnene. for Akamisa Furajiao 2000. En track request. K-H-K-H-K-H -k -h -k -h Astrid. Og brevkastens egen. Astrid har før bragt os live Andersson, og så bragt hun også, også et eller andet. Andet, jeg ikke lige kan huske navnet på, men Astrid er en fast lytter og en øh, dispenser af ret fabelagtige tracks. Så Astrid, helt sikkert, det tænker vi ud. Øh, du kan ikke blive testet over sms. Jeg har ikke tid til at sms' pt. Der for fået en anden semester, står hej, ud af Mixi. Det sidder tre personer og føler os truffende efter hinde den langes opfordring. Kan det være os? Skal vi ringe ind alligevel, hvis det ikke er os? Og at testen i næsen? Eller testen i næsen eller halsen? Krammer fra strik og drik. Det lyder som om, der er tre personer, der sidder og strikker og drikker. Jamen, det, er det. det er jo ikke første gang, vi er blevet kontaktet af strik og drik. Som ja, jeg, no, no, no, nej. jeg har faktisk fået de der røde halsterklæder strik og drik, så jeg ikke. Jeg bør ikke sidde og spille, øh, wow. spille uviden om strik og drik. De har Okay, så er der en, en, en ny sms her. Der står, kære, kære brevet af Mixi, bare en idé. Måske nogle af de kulturmidler i Rødovre skulle kastes efter en idioti Ofte kan jeg godt blive i tvivl om, hvorvidt jeg har omgået mig idioter, eller om jeg, kan eller om jeg selv er blevet en. Giver gerne min GPS-lokation, og persøg følelser om oplysninger væk fra denne vidshed. Tak for programmet, Hilsen den Uvidende. Okay, okay, okay. Det vælter ind på legomofonen. Det kunne, øh, det kunne være dig, kære lytter. Øh, legomofonen kan bose til alt i dag. Idioti. Reaktioner. Ønsker. drømme, håb på fremtiden. langtrukne trukne, banglomserindringer. Intet er for lavt. Intet er for småt. Intet er for stort. Intet er for højt. Baggrund. NST. Kofis. Nummeret Egalité. Uh. Du lytter til de her brevhedsbrevkasse på The Leg Radio. Altså, Det her nummer er... er at vi lytter til et edit af NST Coffees Egalité, som er lavet af... Cedric Wu. En af discjockeerne fra London, der har en natklub, der hedder... Beauty and the Beat, som er... Et af de et, et rigtig fornemt natklubskoncept, hvor højtalerne lyder godt. Det er en af min... Øh, de der bredes eneste... Autoriseret næstklubber i verden, hvis du skal til London i den postpandemiske verden. Og så tjekke ud, om der er fest hos Beauty and the Beast og tjekke i øvrigt Cedric Wu's SoundCloud ud, hvor jeg har fundet det her nummer. Totalt. Og så lige om lidt, skal vi høre, hvad de langhårede har at sige om rockerne. Om blædderjakkerne. Er det ikke spændende med sådan to grupper, der... Lærer hinanden lidt at kende, og så siger, hvad de har fundet ud af. Mig, at jeg tænker mig sådan særligt et par ører som når jeg tog i så, så uh, talte alle som uh, alle talte som om det var 1969 igen. Det var faktisk overmodet godt tænkt mig. Og så har jeg også en, en lidt parfumeret drøm om en gang selv at blive hængt ud som en af dem der taler på en latterlig gammelags måde om præcis 40 år fra nu. Hvis du i lige om 40 år, du kan huske de der brede så husk at, at gøre den måde, som jeg taler på til grin. Her kommer øh, de langhårede fra dokumentarprogrammet Broen. noget af Danmarks radios allerførste reality-TV fra 1969. Øh, her vil vi høre de langhårede, altså hippierne fortælle om, hvad de synes om de øh, rokker, som de har, som de har konstrueret en bro sammen med i løbet af dagen. Og interviuernes spørgsmål mangler så, øh, så, så jeg må lige sige, øh, øh, langhåret, hvad mener I så om rockerne? Ja, altså det, det har givet en lang, øh, et langt mere differentieret syn på dem, synes jeg. Altså man har lært at, at man kan godt snakke med dem og, om forskellige ting, altså om andre ting, som man kan snakke med, med sine egne venner om. Altså det er slet ikke at tale til, men alligevel, hvis man altså generer dem ikke, Altså, de, de kan være meget flinke som kammerater, men hvis man begynder at genere dem, så er det, at man, man ikke kan lide deres metoder. Fordi straks, at de begynder at føle sig lidt for generet, så begynder de altså at, at, at slå ikke? med vold. Hvad synes du nu? Ja, det er meget forskelligt, som de er, ikke? de er forskellige. Det, de er lige så forskellige sådan. Hvad synes jeg nu, det ved jeg ikke. Jeg vil også nok sige, at de stadigvæk synes at altså, overfølsomme overfor argumenter. ikke. Men øh, de har sgu da overrasket mig fantastisk i deres evne til at organisere et stykke arbejde. Ikke? Og så er det jo deres fysiske overlegenhed. Ikke? Vi er jo blevet trætte efter 2-3 timer, ikke? og de holdt simpelthen ved til det sidste. Ikke? Og, og, øh, og samtidig var de meget altså, på en at ja, nu skulle det være smukt og pænt og ordnet og det hele, ikke, inden de forlod ud arbejdet, Altså de har en helt anden moral til, til det rent praktiske arbejde. Ikke? Det har jeg sgu forbløffet mig virkelig. Men øh, jeg synes altså, stadigvæk, at altså, de kan være vanskelige at arbejde sammen med. Men jeg ville nødt sådan at arbejde sammen med dem på en arbejdsplads, hvor jeg vidste, at jeg skulle gøre det sådan i en længere periode. Ikke? Det her bare er sjovt, sjovt, fordi man, man er nødt til at, altså, at sige, når jeg er okay, ikke? men min, øh, det er jo, men, men altså, jeg holder meget af dem, jeg holder, der er også en ting, jeg må sige, at der, øh, det humør og den, den friskhed, de, de lader til dagen lige i starten, ikke? Jeg, troede, at jeg bare, var noget, sådan, de gjorde for at, rigtig at provokere os og sådan noget, ikke? Men det har de altså kørt på nu hele eftermiddagen, ikke? Hele formdagen, hele eftermiddagen, ikke? Og det kan man ikke gerne blive fascineret af. Og hvad synes du nu om bladet, Jakob? <coughs> ja, hvis man altså overhovedet kan tale om to grupper, så tror jeg det hele taget, at det er de samme menneskelige problemer. Og der ligger grund på begge grupper. Men udtryksmiddel, er bare forskellige. Ja. det tror jeg. For altså, vi taler meget godt med dem, og, sådan, og de fordomme, vi lade for dagen i begyndelsen, og de møder vi har før, vi taler med dem. Altså, jeg tror, vi forandrer så meget, og de er ikke stort anderledes, end vi er udtryksmiddel, der er bare forskellige langt år osv., det er alt. Ja, synes, det kan du? jo sådan set kun blive lidt af en mixture, hvad de andre har sagt med Jeg er sådan også blevet lidt bekræftet i det, altså jeg sagde at de er sgu til at snakke med. Altså, de skulle sgu da ikke meget anderledes end andre mennesker. Men man skal alligevel passe på, fordi de er meget følsomme, ikke? Man skal fandme passe på, at man ikke generer dem. Man vandrer til Og det er jo ikke sjovt. Hvad siger du? Ja, jeg synes, de slår hårdt i hvert fald. Han har fået test. På hvilken måde? Ja, altså... Det går sådan lidt ondt, sådan, når, når de rammer en sådan med øh, knytnæveslagene. Hvis jeg må udtale mig på den måde. <gårde> Har du fået tæv af dem her? Ja, ja. ja Ikke tæv, men øh, det er nogle løsninger eller sådan noget. Hvorfor det? Jo, jeg var fræk overfor ham. For at bruge hans egne ord. Ja, ja. Hvordan fræk? Ja, han kom ind, og øh, jeg kan ikke huske hvad det var, men det var sådan noget af, retning, at jeg satte mig op mod hans autoritet eller sådan noget. Han øh, foretog nogle indgreb i min frihed og i min, hvad skal vi sige, tankegang, ikke? Eller, min selvstændighed som jeg ikke rigtig kunne kvotere og så svarer jeg ham igen og så slår han altså altså det forekommer noget, at være sådan der folk som som tænker ikke? og så handler de og som pludselig simpelthen kan begynde at slås altså i begyndelsen havde jeg et meget meget fint indtryk af dem og men det, det de sagde alligevel var jeg ved ikke hvad man skal kalde det sådan noget Og så måske ikke betød så meget men øh, jeg tror nok at de sådan Ligger, ikke, ikke ligger så, så langt fra volden, som sådan. Jeg ved ikke, jeg skal sige om det. Det var de langhårede, som har været med til at bygge en bro sammen med læderjakkerne i Poul Martinsens tv-eksperiment Broen fra 1969, som man kan finde på dr.dk på Nanta. Det var meget sjovt, at den ene af de langhårede ligesom konkluderede, at læderjakkerne var bare en slags Eller sådan, Det var De var lidt de samme. Ja, udtryksmidlerne er forskellige, mm. og det er sådan set godt, kan I lide ved, altså ud over det er et rigtig, rigtig godt og interessant eksperiment at se to grupper, der i en vis grad definerer sig i opposition til en anden forsøger at bygge en bro sammen, så i og med, at det er 50, næst over 50 år gammelt, det her klip, øhm Altså, ja, når, man, når man hører rockerne udtale sig, de, de er afhængige af sådan en eller anden struktur, hvor rigtigt arbejde sådan, øh, er, er det vigtigste, ikke? og man skal kunne udføre noget, og de, de er gode til at organisere et stykke arbejde videre men det virker som nogle mennesker, der sådan er opdraget med arbejdsmoral og med konsekvens. Og så hører man de langhårede, som måske har en mere... Åben tænkning, men også en overvægt til sådan en ladhed eller blive sådan kun at tænke. Så øh, hvis man sammenligner de to former for menneskelig prægning vil man altså. Jeg, jeg kan bare se meget af mig selv. Sådan klart i mest i langhåret, og sådan se den om, at for for nogen, der lægger meget vægt på at lægge skrue på deres motorcykler, og som er afhængige af nogle helt rigide, måske lidt små autoritære strukturer, for at vide, om de er gode nok, sådan så det er det. ah altså. Det er Ja. Jeg skulle glemme, hvor den tirade var på vej hen, men jeg, jeg tror bare, at jeg har lyst til at stemple jer alle som... Øh... Idioter der har alle mulige former for prægning. Og så kan vi måske tilgive hinanden. Eller tage sin prægning mindre alvorligt. Vi har fået en besked på lægmofonen for Kenneth. Jeg skriver Kære DJ Når du læser dette sidder jeg og Skyper med USA De har fået en ny præsident Næsten Jeg har været meget fraværende det sidste halve år Betyder det at jeg ikke længere elsker dit program? Ingenlunde i det brevhus brevkasse vil altid have en særlig plads i mit hjerte. Jeg troede aldrig, jeg ville lære at sætte pris på Darjeeling. Bortset fra det koffeinschok, det giver. Vedholdenhed lønner sig. Det gør forbrydelse ikke. Jeg håber, at vi snart vil høre nyt fra Inger med pelsen. Hendes generøsitet er værdsat. Det sidste, det sidste her kan du eventuelt udlade, hvis Inger med pelsen ikke bryder sig om den form for opmærksomhed, ellers hilsen held og lykke med pausen, op med humøret, kærlig hilsen Kennedy-buret og til nyere lyttere af brevkassen vil jeg sige, at Kenneth er en person, der over lang tid har skrevet meget åbenhjertige beskeder til brevkassen og hjulpet mig meget med at gøre brevkassen til et personligt og følsomt sted Det er faktisk sket i sådan et omfang at Kenneth, som den eneste <laughs> har fået sin egen underlægningsmusik, som er det, vi hører i baggrunden. Det var lidt nyt, at Kenneth øh, skrev op med humøret til dig. Mm, det skrev Kenneth altid. Gør han det? Ja, ja. Han lød bare lidt gladere, synes jeg, på en eller anden måde. Åh, ah, jeg synes... Lige vi skal hvile i, øh, i baggrundsmusikken her i halvandet minut og okay, tænke på Gente og hvad han måtte lave. Sådan som jeg kender mange af at lyttere og høre øhm, på rygtebørsen, så er der mange af, af lytterne, der er sådan, at når de hører sådan noget musik som det her, så, så selvom der kun er et minut tilbage af det, så løber de hen med nogle tæpper, og så mediterer de lige i 40 sekunder eller sådan noget. Det er meget cool. Vi er ikke færdige med de her idiot-tests. Skal vi stadigvæk nå det. Det er nok. Det er nok det mest ansvarlige. Altså. Med du typen, der har Better Sorry Than Safe øh, tatoveret på din øh, forhud. Skåre Skamlæber. Nå no, ja, kønslæber. Tak. tak, fordi du søger staten for mig, hvis han... der er nogen, der kender... Altså, man må jo godt prikke nogle andre på skulderen. Dramlæber. Hvis man øh, for eksempel kender Donald Trump, eller Q. Sherman, eller John Dillermann personligt, så kan man jo prikke dem på skulderen, og sige, at de skal ringe ind og blive testet. Hvem er Q. Sherman? Det er ham der... Der har været klædt ud som vikings jamiroquai logo, der brydde ind i den amerikanske kongres i går. Der er så meget, der ikke når frem til mig. Nå. Her kommer Bjarne, og okay! Der er okay. virus for bakterier i luften, lille. Ah! De har aldrig ah! som de inficerer nu. Kun et enkelt lille kyst, kan sætte tingene i sving Over alt alt der en virus klar til spring Der var mørkt omkring det unge par på bænken Og de kom ret snart i Amors milde mat, Da de hele leber mødte stivnet pigen for hun huskede nu hvad moren havde sagt Der er virus og bakterier i luften, lille du De har aldrig inficeret, som de inficerer nu Kun en enkel lille kyst, kan sætte tingene i sving og er der en virus klar til spring så pas på, når I nu skal til på kroen Det er ikke nok, at I har trusser på selvom om stemningen bliver øm og rent romantisk Må I tænke på de følger, det kan få Der er virus og bakterier i luften, lille du de har aldrig inficeret, som de inficerer nu Kun et enkelt lille kyst, kan sætte tingene i sving Overalt er der en virus klar til spring. Der er virus og bakterier i luften, lille du De har aldrig inficeret, som de inficerer nu kun et enkelt lille køs kan sætte tingene i sving. Overalt er der en virus klar til Jeg er nok okay med nummeret virus og bakterier for pladen. En lille hilsen, og jeg ved med det samme, sende en tak og en... Til øh, Lytter Jeffy, som øh, har gjort mig opmærksom på denne her ekstremt øh, prægnante og kontekstfølsomme sang fra Børn og okay. <laughs> Nogle gange er det bare rart, at der er nogen, der kan sætte ord på noget, af det, der foregår, ikke? og bare sige det ned. Særligt når det skete i 1978. <laughs> Okay, øh, nøh, jeg ville egentlig have, meningen var, at jeg skulle have slået op, hvor mange, der bliver skilt hele tiden, fordi de pludselig har fundet ud af, hvor surt det er at være sammen med den person, som de havde øh, købt øh, større andelslejlighed, sat sig hårdt for gældet og formerede sig sammen med. Øh, men det, det data øh, er glædet væk som sand i timeglasset, fyldt med kranier, her kommer den helt omvendte historie og du tuner jo nok grundlæggende ind så dit breds kan fordi du godt kan lide at føle dig opmuntret og inspireret so much love from quarantine with you I've got so much love from quarantine with you Yes, we're closer together than before No space between us, only love This time is so different than before We get to spend more time enjoying our lives i don't wanna go nowhere I don't wanna go nowhere I wanna stay right here with you I don't wanna go nowhere I don't wanna go nowhere I wanna spend my time with you So much love in quarantine with you So much love in quarantine together. So much love in quarantine with you, girl. We share so much love in quarantine together. So much love in quarantine with you, girl. So much love in quarantine with you, girl. I love the things you do And I love the things you say You make me love you all over again This quarantine made our love grow stronger This quarantine made our life much better This quarantine brings us close Hvis der er nogen, I kommer til at tænke på, kom tættere på jeres kærester under quarantine. Ring ind på 42-36-89. Fortæl os om det. Det er nok ikke der vil fortælle dem. Velkommen til dit og brødres Hvordan er du kommet tættere på din kæreste under quarantine? Øhm, jeg vil bare gerne tætte det for idioti. Okay. som hore, men vi er nogle sønner. Hvem er det? Hvem? det er faktisk, vi ringer fra strikker trikker. Okay, vi er faktisk er... inger med pelsen. Jamen, bliv hængende, inger med pelsen. Vi har lige 20 sekunder tilbage af den her. Det har jeg ikke tid Er det et tilfælde af akut idioti, Man. måske? <laughs> <laughs> <laughs> ja, Mixi spørger mig, om om om det er et tilfælde af akut idioti. Øhm, det er jo. Det om det er en gruppe. Nej, en gruppefenomen. Nej, nej, nej. Om, om grunden til, at du har lidt virker som om, Inger med pelsen har lidt travlt. Øh, om det kunne ja, være fordi, fordi, at det var akut idioti. Nå, men. IDD-10 har hun Så. Nu kommer det spørgsmål. første spørgsmål. Øhm, okay, men kan vi teste sammen? Jeg mange om det er et projekt, vi har gang i. Hvor mange, er, hvor mange er I? Vi er, vi er to. Hvor hvor lang tid hvad, la, hvad laver I, og hvor tid sidder I fra hinanden? Vi strikker med det samme gang. Ja. Og så drikker vi sådan nogle øl, der er otte år gamle. Øhm... Hvis ikke vi var idioter før, kunne vi i hvert fald godt være i fra for at være det nu, tænker vi. Er det øl, dusøl eller flaskeøl? Stor flaskeøl. Har I taget, øh, taget kapslerne? af? munkechampagne. Har I taget, taget kapslerne af øllerne? Ja, det var propper. det var propper, det var propper. okay. Nå, nu kommer de egentlige spørgsmål. Øhm, her kommer det første spørgsmål. Du har fået en øjnesygdom. Der resulterer den vedvarende synsforstyrrelse. At to meget mildt udseende alienforældre kigger ned til dig i og pusler dig. Hvad gør du? Rækker ud efter håndspritten og fylder rigeligt i de begge øjne. Øh, så, så den ene af strik og siger, øh, spritter begge øjne. Er det ikke et Ja, Det er okay. Jo, men okay. Er, der, er, der noget, der er det med at alienforældre? Ja, altså. Det der er det... meget godt. Jeg de kan jo... ikke se problemer. Jeg kan ikke se, at der skal handle. Altså, de pusler der. Altså, hvis du, du lever dit liv som voksent menneske, og du går på arbejde eller på hvad du nu gør, men, men i hele tiden i dit synsfelt har du ligesom sådan et første præservationsperspektiv af, at der er to alienforældre der sådan. Øh, nøser og pusler der Hvordan ser aliens mm? De har et meget yes. mildt, mild, men meget mærkeligt udseende samtidig. Ja, jeg synes ikke, jeg kan ikke se problemet, jeg fortsætter. Du fortsætter, okay. Øhm. Kommer <laughs> en nu kommer det næste spørgsmål. <laughs> Dit 6-årige barn skriger og plager om at få en smartphone. Hvad gør du? Uh, jeg køber en iPad. Køb en iPad til barnet. Ja. Det er okay. meget nemmere for små børn. Ah, okay. Det er meget <laughs> den er større. Ja, den er større. Test, der. Viser. Test, du kommer til testsvaret. Tænker lige robotten. Positiv. Testvaret positivt. testet positivt <laughs> oh, Det betyder, at det er et idiotisk projekt, vi har gang i. Skal vi ikke strikke og drikke længere? Øh... Hvad er det er vigtigt, at det bare kun bliver i vores gruppe. Det altså... var en form for sky. Man I... Strik kan... sky. Jeg, jeg tror sandsynligheden for, at I har inficeret hinanden, også bare ud fra den måde, I taler på, er ret stor. Altså, så I kan, I kan isolere sammen, ah, og så kan I stræbe. Jeg har den stress, man kan nu her. Altså, kan man, Vi er næsten for at blive Viking. Jeg ja, har sådan en gentest, så man, man ja, Robotten siger, at I skal holde op med at tale udenom. Skal I, skal svare, dem, I skal holde jer til spørgsmålene. Men, at, kan du ikke, kan du ikke, kan du ikke kan du have den opfordring til Kenneth, hvis han er på Skype med hele USA lige nu, om man ikke kan finde ud af, om der egentlig findes amerikanske vikinger. I... Jeg tror ikke på det. Kenneth, hvis du lytter med, er der vikinger og svar på strik og drik spørgsmål. Strik og drik, øh, hvis I øh, vil gøre en øh, årets ord af samfundssind, I skal selv isolere fordi I er nogle idioter. Nu kommer der øh, noget bluesmusik fra Danmark. Øh, og her vil jeg gerne sende en personlig hilsen til min ven Jeppe. Som jeg henslæbte en længere, længere videregående uddannelse sammen med. Og som er en af mine rigtig gode venner. Og han øh, sendte mig på et eller andet tidspunkt øh, den her sang med Arne Violer og Benny Holst. Og lytter, jeg må undskylde og advare, om vi er i Video Monkey Land. Så du kan allerede nu på din store øh, højtaler høre, at det er en elendig. Det er en elendig, de skal have stort set ikke noget bas. Lige præcis. Det er en sang, som jeg holder meget af. Det er fandme også, også mig. Det er en sang, som jeg ved, I holder meget af. Lidt selvfærdigt måske, men rigtigt. Her kommer Arne Viola og Benny Holst drøm om stedet sted live. Okay. Det er jo egentlig, at ja, hvis du går på musikvidenskab, så kan du nok diagnostisere følgende backbeat som et blues groove. Det er man på musikvidenskab, Så er blues. Lysene slukkes, ja. yes. når kommer. Blomsterne fryser og tænker på sommeren. Se, alle mennesker er som is. Røm dig en drøm om den dag, vi vil frise. Se en gammel mand. Vøjet ryg i stolen Hos et lille barn Der kigger op mod solen Se en far, der glæder, glad Se en mor, der danser Se en og en jagt Der pludselig danser Vi drømmer Sammen med i Se et lys, der brænder, og se de åbne arme Se, hvor mennesker bliver venlige af ham Se et fællesskab, hvor ingen spørger om alder. Hvor alle siger ja, når nogen kalder Vi drømmer Hvor en free er for these. Vindlige og varme Se et fællesskab Hvor ingen spørger om alder Hvor alle siger ja Når nogen kalder Vi drømmer Hold, om stedet live. I en dårlig videomonkey-version, beklager der var ikke noget at gøre. Nu skal vi høre en sang, der hedder Idiot, som er... Øh, hvem har lavet en mixie? Det er mixie, der sætter den her sang på. Øh, det er marie Eline Hansen. marie Eline Hansen. Som vi jo kender her i brevkassen, fordi hun har været rockspært. Nå oh, ja, hun har været rockspært. Og så hun faktisk også den allerførste person, der ringede ind til brevkassen. En I rigtig. den første brevkasse, der øh, bydede om på... Øh, Uh, Claude Debussy og Erik Satie. Og der var hun... Nej, nu ringer, uh... nu ringer hun... Nu... for jeg. Hallo, du ringer til de der brede sprøvkasse. Hvem er det? Goddag, det er Mikkel P. Hej, Mikkel P. Hej. Hvad fik øh, dig til at ringe jeg... ind til aftenens sprøvkasse? Jo, oh, du kommer ikke om det. Jeg er first time caller, er det ikke det, bare siger. Jo, jo. Nogen, nogle gange vidste mig. Ja. En spændende mand en spændende mand. Øh, det er simpelthen fordi, jeg hørte det nummer, som jeg blev nødt til at dele. Ja. Jeg har lige hørt det på Spotify, fordi jeg sad og kørte rundt på sådan noget ungarsk øh, børnemusik. Ja. Øh, kan I godt spille sEng på Spotify i jeres program? Ja. Nej. <laughs> det er noget roligt. Det er spændende på andre, ja, og andre me måder. Ja. Mexica er godt spændende. Mexica er godt spændende. Nå, er godt ja, ja, ja. Det er Rasmus. Ja, Rasmus han har Spotify. Hvem kan Mexica? Det kan vi, det Jamen, kan okay. vi så åbenbart I, I... godt. Altså, jeg har ikke... Okay. Men fortsæt din monolog. Jamen, ja, det er i hvert fald, at jeg ønsker, at jeg prøver det så meget. Nu, nu siger jeg det bare, så kan I jo se mere med spændene. Det er i hvert fald super fedt. Så, øh... Du mangler at sige titlen og kunstner på det nummer. Ja, det er rigtigt. Judith, J-U-D-I-T... Mikkel han kræfler løs, han dypper, han dypper gåsefjerene i blækhuset. Jeg kan ikke høre hvad Mikkel P siger. Det er fordi du er så travlt med at døbe Du Nå, okay, Mikkel P sæt i gang. Yes. Fik det er Judith der. Judith? Ja. J O D I T og så H A L A S Z det er efternavnet. Judith Lash eller sådan noget, ikke? Yes. Gud, der er et spøjelse, der der, et der, et spøjelse, der, der taler i baggrund. Nummer. Og det er nok min for, når man i øh, sådan her. Og så nummeret hedder Gyrekæk. Det er G Y E R E K K gange to. P. Kender du til den vej øh, ude i Københavns sydvestkvarter der hedder Folkehaven? Ja, der bor jeg. Er det rigtigt? Ja. Hvad, hvad, er din, hvad er dit forhold til Foglehaven? Det er et, et, et usammerende sted, synes jeg, på mange måder. Du, Det er mød, lidt okay. Hvis du, hvis du mødte nogen på en strand, som var fra Spanien, og du var følt dig drevet til at prøve at få dem til at forstå, hvordan var en Foglehaven i København ligesom var, hvad vil du så sige til dem? Øhm, på engelsk? På engelsk? ja. Så vil jeg nok sige sådan noget, uh, it's like, you know, kind of a road that leads to a highway. Er der sådan noget? Okay. Det lyder som Johnny Mads. Den har lidt så... den vibe, synes jeg. Den vil bare videre ud på en motorvej, mm. så, men ikke så meget i sig selv, tænker jeg. Okay. Jeg, jeg skal altså have Mikkel P. til at gentage titel one på nummeret, one, two, fordi one, jeg kunne ikke uh, følge med. Mikkel P. Uh, Mixi, han skal, han, skal, han skal have det ind med i aften. Du er nødt okay. til at sige titlen på nummeret igen. Øh, titlen er g y e -R e k e k jeg, jeg finder det slet ikke. Jeg Har jeg stadig halas? Forkert måske? h a har, Mikkel, Mikkel P., har du det grønne Spotify, eller har du det røde Spotify? <laughs> Øh, <laughs> jeg har det grønne Spotify. Jeg og Mixi, hvad for en Spotify har du? Har du det blå Spotify, eller har du det gule Spotify? <laughs> jeg har det også det grønne, så jeg ved ikke, hvad det Okay, Okay, har begge om. to det samme Spotify? Er det Spotify, som ikke betaler kunstnerne? Det er det grønne, ikke? Jo, jo, jo. Oh. Jeg har ah, det, der ja, okay. nogen. Så det, det er ligesom piratkopiering, men hvor de pengene går til en økonomisk elite, i stedet for til ingen. Øh, jeg har fundet den klassiske pianist Judith Halash, og det er måske forkert, nu eller hvad? Nu siger Mixi, at han har fundet en klassisk pianist, Judith Lash. Ja, nu sender jeg det til Mixi på Facebook. Hvordan kan du det? Altså, hvad hedder Mixi på Facebook? Øh, må jeg sige det? Når kommer så ikke, at sige hans navn, for jeg ved ikke finde, om Mixi er en rym. Ja, nu gør man telefoner mig ud i radioen tidligere, så måske er det fint. Rent digitalt er Mixi sådan en, øh, en, et, et, et korpus, der hænger afklædt og bliver banket på med lange, <laughs> lange ris. Mikkel P, øhm, send det til Mixi. Vi skal høre det. Jeg har lige modtaget ja. det. Og oh, der var det. Øh, det, gøre, der er det, det er det, der er Mikkel P, hvis du virkelig vil gøre brevkassen... Nå, der var ikke noget H i Judith. Hun deler simpelthen... Hvis man skriver et H ja, efter Judith, ja, så får man en klassisk pianist, der har lavet rigtig mange Mozart-indspilninger. Og har spillet temaet til Hayawo Miyazakis tegnet i er... filmen Havsmund Men oh, når man, man ikke skriver H'et, så får man det det er Ja, men det, du glemmer at nævne, om det er det Lilla-Spotify, <laughs> eller om det er det Magenta-Spotify, om det er det der Spotify, hvor alle pengene går til First Nation People, eller om det er det der Spotify, hvor det går til investorer over hele verden, som allerede... Jeg bare det, der hedder Canon-Spotify. Okay. okay. Det må fremgå af linket, jeg sendte, tror jeg. Ja. Jeg er øh, jo gode jeg, jeg tror det er grøn. Jeg lægger på nu, og så hører vi det. Sæt det på, Mixi. Her kommer noget musik, Mikkel P., som bor ude ved Foglehaven, har anbefalet. Brevets mikrofon før så det var kun mig og lytteren mikrofon der kunne høre hvad brevet sag. Så hvis lytteren er lidt forvirret så forstår så er det virkelig godt. Men det er meget fedt det her omgangsk weird. Du er en idiot, er en Maxi. Du er en idiot! Men lytter som Lise, hvem har så brug for en DJ? Altså Venic P! Tak for din anbefaling. Så er det slut. Øh, hvad, hvad, hvad er det, vi lige har hørt, Mexi? Uh, jamen, kunstneren hedder som sagt Judith Halash. Uh, uh, og, og så hedder nummeret... Grydekek, grydekek. Eller det, hun lige sang. Okay. oj oj. Ja. Vi skriver det på, på... Hvis du har lyst til at tjekke det yderligere ud, kan jeg lykke, så skriver vi det på playlisten. Og så lad være med at med H, for så får man en klassisk pianist, der spiller Mozart og tegneserie tegne men det minder mig om en historie, jeg virkelig havde lovet mig selv ikke at fortælle i dag, fordi den er så trivial, men... Skal jeg slukke for din mikrofon igen? Nej, nej, jeg skal huske at sige, at Mixi kom til at slukke for undertegnets mikrofon under samtalen med Mixi. fordi, når DJ Bred går ud og tisse, din mikrofon er jo inopereret i din Busbød så... Jeg bliver nødt til at slukke for signalet, når du går ud til tiser, så man ikke kan høre, du tisser. Og du har glemt at tænde igen, så ja, der præcis. har været... Så til alle de bruselytter, øh, prosely, der lytter ja. live, <laughs> har der været øh, en, en, en, en dødemands... Ingenting. Vi retter det i podcasten. Vi retter det. Ja, ja nå... Nå, men ja, okay, men jeg skulle ud og købe en regnjakke i dag Fordi der, hvor jeg skal hen, der er der sådan noget Atlanta House klima Hvor hver femte minut til regner det Og altså, hver femte minut så regner det ikke Hvilket driver ind totalt til vanvid, Når man er vokset op med sådan en Klimatisk psykologi Hvor sådan, ah det er byvejr Altså i Danmark, der er det lidt sådan en regnvejrsdag Eller jeg er også, ikke, jeg er også regner det en time Eller sådan noget Det regner aldrig, det sådan, det aldrig sådan i to minutter sådan, Men det gør det der, hvor jeg skal hen Så jeg købte en dyr regnjakke. For jeg skulle finde noget, der hedder bogfænkevej, ikke? Og så er selvfølgelig man... Åh, oh, dum som jeg er. Jeg bruger min nyindkøbte smartphone til at kigge efter bogfænkevej. Så er der kraftede med bogfænkevej i Glostrup og bogfænkevej i Nordvest. Og jeg havde lige været til terapi i Nordvest. Og så tænkte jeg, Nå, så find bogfænkevej. Og så kørte jeg ud til Glostrup, og så var det kraftet med 400 meter fra, hvor jeg lige havde været til psykolog. Og så... Det der var, var meget, der vi var års. meget sne ud i Glostrup. Det var bare oh, her kommer for 2000, det er vores Lytter-Astrids-ønske. Fejlslagens cykeltur til Glostrup. Det er det epistemiske fællesskab, som vil mangle de næste 4 måneder, mens jeg... Alt, jeg pro começa a Ikke at blive testet for idioti! Take your shirt to run. Take your god things I fremtiden vil alt have farve alt vil, være smukt. Der vil ikke være nogen kedelige ord. der vil kun være en hel masse sjove ord. Jeg har fået en sms, der står, kæreste DJ brede brevkasse. Jeg er ved at vende mig til den nye tilværelse som diagnostiseret ærlig idiot 45 lange minutter efter det endegyldige svar. Isolationen kan jeg nok klare, men jeg er stærkt i tvivl om, om jeg nogensinde vil blive helt kureret. Tilværelsen som ung idiot må jeg vel bare lære at leve med. Måske er en dag bliver en gammel idiot. Det håber jeg. Tak for et fantastisk program. Din udskejelser vil blive savnet. Det har været en fornøjelse at følge med i dine krumspring og snydekoder til at finde en mening med tilværelsen. Blandt mine personlige favoritter er ørkenbussen og fra soveposen. Tak for at vise, at man sagtens kan lave noget fantastisk, selvom man helst bare vil omsluttes af en membran, der kan afskærme en fra den skrækkelige verden. Det vil jeg prøve at huske. Skud ud til Mixi, Barbie J, Kenneth, og alle de nye kunstnere, jeg har lært at kende gennem DJ Breds brevkasse. Jeg sender hilsner til hende den lange på Island, der satte mig i kontakt med C.C der introducerede mig til dit program. Pas på dig selv og hils omkring KH søde K. Wow. Ja. Det var en sød besked. Det epistemiske fællesskab. Lyskrydset viser Lilla i begge retninger. Jeg vil også sige uh, shout out til Lytter Astrid. Jeg synes, hun har... Gjorde det igen, som man siger. Det var ja. fedt om, hun, øh, ringede ind med, eller skrev ind med. godt, du husker det. Astrid, tak fordi du deltager i brevkassen med så øhm, ja, med din forslag. Keep it up. Ja, tror jeg lige, jeg skal tale med The lake om, at jeg kan få legnofonen med mig. Der, hvor jeg skal hen, så vi kan... Er have er min licens af den interaktion, vi har her. Og i baggrunden kører... Salazar Kelsicard med den ind... Øh, Ierske af aflange sine. Som vi på dansk kender, som skal gammel venskab. Ej, forgå! Glem mig ej, homies. I må ikke glemme lille mig. Lille, de se i brevet, man jeg er væk. Sender du ikke postkorten? der står Heidi i Brede, har du tænkt på, at du berøver folk et meget betydningsfællesskab ved ikke at sende? Det er ikke en anklage. Jeg under alt godt på offshore-kontoret, Man skal vi ikke tale om det? Ukendt afsender. Vi er nået til den øh, absolut sidste nummer i Didier Bredes brevkasse. Det bliver sådan helt... Jeg synes, det er sådan lidt vemodig stemning lige nu. Hvad, ja. kan, hvad kan vi gøre? Det ved sgu ikke. Jeg tror bare, vi er nødt til at lytte, med, lytte til Shadow. Det her nummer, jeg har spillet to forskellige versioner af det nummer før, det er Calypso musikeren Shadow med nummeret My Belief, som jeg troede, jeg kendte alle versioner af, men så fandt jeg lige en ny måde at downloade musik på for to uger siden, som øh, gjorde, at jeg kunne finde den her nye version af Shadows My Belief fra 2001. Prøv at høre, hvor smukt øh... præmisserne for at være et individ bliver indrammet her. Her kommer Shadow My Belief. Jeg øh vil sige tak til alle de lyttere der har øh, investeret lidt af sig selv. Enten ved at ringe ind, eller bare lytte til brevkassen. Og jeg øh, glæder mig til at vende tilbage med hatten fuld af nye idéer. Og øh, jeg kommer også til at øh, lave nogle lidt anderledes udsendelser, mens jeg er væk. Så øh, det håber, I har lyst til at lytte til og deltage i så godt som muligt. Men... Øh, de kærligste hilsner her fra, fra brevkassen Her kommer Shadow Med mig Man my give me suffocation yeah yeah man could treat me very evil man could get me into trouble man could take my wife change my life leave me in grief but no man could change my belief I believe in the stars in the dark night Jeg ender lige at sende nogle emoji, og det kan man altså ikke se på lengrofonen. Og bare topskærmen. Kan du ikke sende en besked, hvor du beskriver, hvordan de emoji er. ...hvilke følelser, de skal fremkaldes? Så altså, der er der altså dig, hvis telefonnummer slutter på 85. Take away my honor Man could do success to fail yeah. Man could take away my gladness Man could fill my heart with sadness Man could steal my grown 11.95 skriver god tur til at frem til næste program Tak skal du have Det gør jeg really virkelig I believe in the stars In the in the daylight I believe in the little children Yeah, yeah I believe in life and this problem And you could drop me, yeah And you could beat me And you could cheat me But you can't change me You could dig out my eyes And then force me to cry You could tell me a lie But you can't change me